Bé, bona nit. Benvinguts a una nova lectura de, de La butaca. Esta nit presentem una comèdia, val? que és Cuita, de Jordi Galsdran, i eh, tenim a cinc lectors. Us presento els lectors. Tenim a Pepa Garcia, a Pepe Soriano, a Teresa Arnatis, Toni eh, Montes... No he eh? <laughs> Toni, no Montes i Horeto Trascoli. Eh, ja dir no sé exactament què dir, però bé. Res, és una comèdia. Eh, L'hem preparat eh, des de setembre. Estem en ella. Sabeu que més o més per aquestes dates que són eh, sobre el mes de, de les lletres que organitza el blog de Jaume I sempre organizem una, una lectura i eh, més que res, pues, per això ho hem potenciat el, el mes de, de les lletres i clar, el que fa al blog. Agrair al blog per la, per la seva predisposició i res més. Anem a i esperem que us agraïtis. Fuita de Jordi Galcerat. L'escena representa la saleta del jalet d'Isidre Ferrer a l'avinguda d'Alboralla de València. I Sidre Ferrer està assegut al sofà, té la mirada perduda, resta immòbil uns instants. Obrir el calaix de la tauleta i trau una pistola. La mira. S'apunta la pistola al pols, el dit al gallet. Tanca els ulls amb força com si anara a disparar. Elss torna a unir. Torna a mirar la pistola. Se la posa a la boca. Tanca els ulls com si anara a disparar. Elss torna a obrir i es trau la pistola de la boca. La mira. No ho veu clar. S'apunta entre els ullits. els tanca un altre cop com si anara el sobri. Deixa la pistola sobre la tauleta. Quina merda! 9, 0, 8... Eh, hola, teléfono, ja sap, era una... Eh, eh, el teléfono? Me l'ha donat un amic. Ho he de dir? Manel m'ha dit que... Sí, sí, sí, l'advocat. Eh, m'és igual, una xicona que estiga bé. Ara, ara, quan més pronta millor. No, no, no, no, ha de ser ara. Si no és ara mateix, no cal que vinga. Pagaré el que calgui, això no és problema. L'adreça? Per a què la vol? Ah, clar, perdone. Eh, Avinguda d'Alboràja número 20. És un xalet. El telèfon, també? 96 325 20 49. No tardarà molt, no? Tinc impresa. Sí, sí, sí, clar, m'espera, però que agafo un taxi. També el pagaré. Però ha de vindre immediatament. Si no, val, val, d'acord. Adeu. Pinja. Agafa la pistola i va posant sela consecutivament al pols, entre els ulls, a la boca i sota la barba, coincidit en cada síl·laba de la cançoneta. Un potet roxet tira fora l'anchelet. No, no, no, no, no. La boleta del cafè jo la sé comptar molt bé, del color del xocolat, un, dos, tres, vaja. No. Com fitet roxet, baix d'un bagulet. No pot ser. Possa la pistola al calaix. Va a la porta i l'obre. A la porta està Vicenta. És una dona d'uns 35 anys. La seva roba està en consonància amb la precarietat de la seva posició econòmica. Podria ser atractiva si no semblara tan castigada per la vida. Porta una maleta d'executiu molt gastada. Hola. Bona vesprada. Em dic Vicenta Cabanes i sóc de la companyia del gas. Venia a fer la revisió dels cremadors. Els cremadors? Els fogons de la cuina. Eh, no és un bon moment, eh? És una revisió ràpida. Cal que pense en la seva seguretat i en la de la seva família. Perdone. Sí, diga, sí, sóc jo qui ha telefonat. Clar que li he donat el telèfon. Què es pensava? No, no, no, no, no vull cap servei especial. Una xicona, una cosa normal. Eh, ho sent, però ara no em vaig sense bé, eh? Se n'haurà d'anar. Mire, la meva obligació és fer la revisió. Cal que pense en la seva seguretat i en la de la seva família. La meva seguretat m'emporta una merda. No faça broma amb aquestes coses. Faig broma amb el que em passa per les pilotes. A veure, perquè em parla mi amb ixe tos i jo només... Eh... Vaig però a sent, vaig a sent i no em moleste. Mire, he estat educada en tot moment i no em mereix... Perdone, però ara no la puc atendre. Deixa només que li explica quina és la funció dels nostres cremadors. Eh, cremadors? Escolta, de veritat, no... Eh, Mire, és un segon. Mire, estos són els únics protectors recomanats per la companyia del gas. La seva missió és impedir que cap líquid no puga apagar els cremadors, perquè el protector manté el líquid allunyat de la base del foc. És enginyós, eh? Este es el único dispositivo homologado por la Comunidad Europea que evita el perill de una acumulación de gas y la consecuente explosión, una chicoteta inversión para evitar una gran desgracia. ¿Y usted por aquí de que trabaja? Para la compañía del gas. ¿Quién compañía? Ya le digo, la compañía del gas. ¿Porta alguna credencial? Sí, mire Vosté eh, no, es de la compañía del gas Ah, ¿no? No, este carnet es de una empresa que es llama la compañía del gas Sí, pero no es una compañía del gas de verdad Fins y todo dubte que esta empresa exista legalmente ¿Y vosté? ¿Cómo está tan seguro? Porque soy el conseller de Industria y Energía Ah Bien, hasta este matí Disculpe, ¿qué dijo que era? Conseller Conseller vol dir... De la Generalitat. Com un ministre? Aproximadament. I porta alguna credencial? No. Ah, doncs jo sí. I com sé jo que vostè és qui diu qui és? Mm, porta targetes. Soc Isidre Ferrer. No en coneix? Ah, jo sé la política. Bé, últimament he sigut molt per la tele. Tampoc no mira la tele? Ui, no tinc temps. Jo. Doncs sóc bastant conegut. Siga qui siga. El que no pot dir i quedar-se tan tranquil és que jo no sóc de la companyia del gas. L'empresa per a la qual treballa es diu la companyia del gas i per tant jo sóc de la companyia del gas. La veritat és que se'n fot. Vaig a fora. Oh. Ja m'ha despertat l'úlcera, estarà contenta. Anem a la cuina i li ensenï com funcionen els protectors. És un moment. Mm, què vol, que li compre aquests artefactes? Doncs els compre. Quants em porta? Quatre jocs. I què valen? 20 euros cada unitat. Si compra el joc sencer format per 4 unitats, pot gaudir de l'oferta especial i endur-se'ls per 70 euros. 70 per 4 jocs són 280. Tinga 300 i es pot quedar el canvi. Ui, mai no m'havia trobat ningú que comprara els 4 jocs, però li torna el canvi, això sí. És igual, se ho queda tot, de propina. Gràcies. I ara vaig a tocar altres portes. No puc, m'ha comprat tot el que portava. Oh, no els vull, quedes els. Torna'ls a vendre. Ai, no, no, no, senyor. Si els ha comprat, se'ls ha de quedar. No els puc tornar a vendre, perquè seria una estafa. D'acord, donem els cremadors, estos. No són cremadors, són protectors per als cremadors. Oh, el que vostè diga. Ministre d'Energia i no sap que és un cremador de gas. A mi em sembla que vostè no és ministre d'Energia ni res. Ah, amb això té raó. Des d'este matí ja no ho som. No m'estranya que la gent ha acomiadat, si no sap ni que és un cremador de gas. No m'han acomiadat, he dimitit i no pas per els fogons de la cuina. Ai, el veig crispat. Deixa'm veure-li la mà. La mà? I jo llig les mans. Estic esperant una persona, no em fas a posar violent. Voster no és violent, se li beus les arruguetes dels ulls. Els homes violents tenen sempre unes arruguetes així cap avall. No, no soc violent, però estic a punt de tornar me n. Li llegiré les mans de baix. Ah, oh, tinga la mà, de pressa. No, l'altra. Tinga. Ui, no, no, me'n vaig. Eh, què ha vist? Eh, no, res. Eh, M'ho pot dir? No crec en aquestes coses. Doncs si no se'n creu, no val la pena que li digui res. No em deixa així, ara em pica la curiositat. Pensava que per a vostè res ja no tenia importància. Mm, no, ara no se'n va. Per què ho diu? Que ja no m'importa res. Mireu, una persona que es gasta 300 euros en uns aparells inútils vol dir que ja no li dona cap valor a les coses i això és molt trist. Aleshores, no ha vist res a la mà? O dius pels...? Mire, vostè no és una bona persona. No és violent, però tampoc no és una bona persona. Qui li ha telefonat abans? No li importa. No gosa dir-me'ho perquè és diferent la mego secretaria. Mentira podrida. ¿Quién ha necesitate de dirme mentiras a mí? Ca. Terrado. Y quién era? Era una puta. ¿Qué pasa? No eres. A mí podes ser el que vulga con los seus diners. He telefonado a una puta, sí. Toda la vida tengo ganas de fero y güi güefe. ¿Qué nada de dir? Toda la vida, toda la vida que no tenía teléfono antes? Sí, pero no había teléfono porque otro baba Primitiu. Mire, a mi no m'ha de donar explicacions. Ei, que no sóc una mala persona. I per què l'han tirat del treball? Mm, no m'han tirat, he dimitit. Bé, bé, és el mateix, s'ha quedat sense treball. Mm, llitja els diaris d'avui, expliquem tota la història. Ah, jo no tinc temps de llegir els diaris. Per què l'han tirat? Eh, he comès un error. Oh bé, si no només és un... Sí, però en política no es poden cometre errors. Per què? Doncs perquè no. Les coses són així, i si et pesquen, et pesquen. O siga, que l'error és que l'hagin agafat. Clar. Ah. I què és el que li han agafat? Eh, escolte... Vicenta, Vicenta. Eh, Vicenta, troba ridícul que estigui així explicant-li la meva vida. Eh, L'han de tu, home. De tu, d'acord, Vicenta, vés cap a casa i pensa que has fet una bona venda. Tinc treball, estic esperant una puta, ja ho saps? Home, mentre no arriba la puta podem parlar, si vols. No vull parlar. Jo crec que sí que vols. No vull. Jo crec que sí que vols. Que no. Que te jugues. Que em jugue de què? Que sí que vols. No vull parlar, com vols que te diga? A mi no m'enganyes, per això has telefonat a una puta, perquè no tens ningú amb qui parlar. I de què vols que parlem tu i jo? de qualsevol cosa o és que necessites una ordre del dia què has vist a la mà? Mm, superbia et creus millor que els altres i això et fa sentir impune això ho diu així? sí, però no és fàcil de veure s'ha de tindre en compte el conjunt les relacions i els encreuaments de línies els encreuaments? sí que és complicat i què diu del meu futur? el sentimental vinga i veig una relació estable que es trenca bruscament i després apareix una altra que durarà fins a la mort Fins a la mort? Sí I durarà molt, aquesta segona relació? No molt Tindré una llarga vida? Això és a l'altra mà Ui, no, mm, moriràs jove relativament jove de mort violenta un accident pot ser Veus estar en crevament? Ah, sí. Els engreuaments són el més important. Ui, això vol dir que la segona relació sentimental no durarà perquè moriràs relativament jove. Fer fer una predicció completa s'han de mirar les dues mans sempre. Quina gràcia, m'estàs encertant moltes coses. Home, això de morir jove no ho sabràs fins que et passi i ja em diràs tu la gràcia que el fa que l'haig encertat. I de treball, la meva vida laboral? Bé, i veig triomfs. Molts trions. <laughs> Acaba de dimitir. Això en política no és triomfar, precisament. Pots triomfar en una altra cosa. Ah, tot això són generalitats. A veure, quants fins tinc? Ah, casualitat. Les encertes de xamba. Però les encertes... Ah, això sí, mai no m'havien llegit la mà. La veritat és que estic... La gent no hi creu, diuen que les encertes de xamba. Ara et diré una cosa que no has vist a la mà. Quan has arribat, estava a punt de suicidar-me. Mm. He vist una mort violenta. Tampoc no puc afinar tant. Ai, m'ho dius de veritat, això? Pobre. I, i, I per què? Per això del treball? Entre altres coses. O sigui, que volies matar-te. Mira la pistola. Deu ens ajude. Guarda això, que encara faràs mal. Mira, no t'ho penses, no et mataràs. La mà dim, que moriràs jove, però home, no tant. Em penses suïcidar avui mateix? No. Ui? Segur que no. Et dic que sí, ho tinc molt clar. I si ho tens tan clar, per què has telefonat una puta? Per fer-ne una bona abans de fotre'n un tip. Una bona, però si això de telefonar a una puta és... Ho fan milers d'homens cada dia. Sí, però jo no ho havia fet mai. Ui, que m'ho crec jo. Hosti, eh, que sóc un home religiós, eh? Jo mai a la vida... A més, estava casat. Si no fóra pels casats, les putes casarien fa. O siga que estaves casat o sé que ja no ho estàs? No, fa tres setmanes que hem signat els papers del divorç. Tot se't ponen, eh? Ja ho he vist, que hi havia un trencament. Home, però no t'has de suïcidat per això? I, i per què t'ha deixat? Perquè m'ha d'haver deixat ella. Sí, m'ha deixat ella. Per un altre? Per un periodista de merda, el Felip Puigades, és el cabró que ho ha destapat tot. Destapar? El què? El xalets! Este chalet me la ha hecho un constructor que trabajaba para la Consejería y me ha hecho una rebaixa al preu per això Por eso he dimitido. ¿Por eso? No, por eso no. He dimitido porque el cabrón del felipe Pujadas lo ha traído al diario. A ver, pero si el constructor este te quería hacer una rebaixa es cosa suya, ¿no? Bé, de fet es que más que una rebaixa en realidad no me ha cobrat. O siga, que t'ha regalat la casa. Sí, però jo a canvi li feia fer encàrrecs per a la conselleria. Oh, com un xantatge. Mm, paregut. Mmm, això és molt lleig. Bé, tot bon el, lleig. el món ho fa, tot el món ho fa. El que passa és que jo he tingut tan mala sort i m'han agafat. Però tu ja devies guanyar una carretada de diners. Sí, bé, depèn. De què? De què depèn? De la manera com visques. Mira, de segur que tu amb el meu sou series rica, però jo no, jo tinc compromisos. He de portar un ritmo de vida y... No, fuera, cuñetes. Mira, la cosa va así. Si me hubiera quedado en la empresa privada me hubiera podido hacer cuatro de chalets como este. el que pasa es que ninguno se n'adona que los políticos hemos renunciado a un nivel de vida por un ideal de servello servicio. Mm, D'autoservice, podrías decir. Eh, reconec que he hecho una cosa mal vista, pero no he muerto me He un chalet, ya está. Nos demandan que sigamos... No podem anar de putes, no podem mirar pel que és nostre, no podem fer el que fa tothom. A la mínima, a la merda. Et jure que a mi m'agradaria ser una persona anònima, amb un treball normal, amb una dona que m'estimara. Semblarà impossible, però en el fons, t'envetge. Envetges la meua vida anònima? Té collons la cosa. Vos que et fas un resum? Mira, pisca en un forat de 40 metres quadrats a la coma, amb més taques d'humitat que el titànic. Estic casada amb un individu gosagro i fastigós, que ni treballa ni vol fer res. Només estar i estomacada davant de la tele amb una cervesa i de tant en tant estira un rot. <sí> Tinc que mare a casa en una cadira de rodes tan paralítica que no pot ni parlar ni torcar-se la baba pot. No puc tindre fills, encara que amb el marit que tinc això pot ser és una sort. Encara me'n veges o vols que continues? No, per l'amor de Déu! Ah, i el meu home de tant en tant s'alça del sofà i em casca. Eh, això sí que no, si et pega deixa'l. Ella m'agradaria, però ell no vol. Deixa'l encara que ell no buida. en el teu món de gent civilitzada és molt fàcil dir això. La teua dona et deixa, tu li passes una pensió i tu ets contents. Però per a mi no és tan simple. Si el deixe, em mata. I no treballa ni res, dius? No, però te diners el cabró. Pots saber d'on es trau? Sí. Jo no em veig ni un gallet, no em dona res. L'únic que fa és pagar el lloguer del pis. La meua vida sí que és una merda i ací estic escoltant les teues penes perquè t'han regalat un xarlet, pobret. Estic segura que te'l mereixes, de després de treballar tant. Jo sí que tinc motius per enviar-ho tota la merda. Dona'm la pistola, vinga, que el millor que puc fer és... Hòstia, la... m'havia oblidat, Vicenta, ho sent, però... Te n'hauràs d'anar. Oh, ha arribat la professional. Estic segura que ella resoldrà tots els teus problemes. Després de sucar et sentiràs molt més home. Però pensa que t'has de suïcidar, que no t'ho oblidem. Vicenta! Segur que us entendreu, que ella també treballa pel col·lectiu. Eh, no, mira, què collons? Feia temps que no parlava? No et moves, Vicenta. Li dic que se'n va Va obrir la porta. Darrere hi ha Yolanda, 25 anys. Molt atractiva. Va, vestida de puta. Hola, guapo. Eh, hola, perdone, però... Soc Yolanda. Ei, què fas aquesta dona sí? Escolta, jo, sexe en grup, res de res, eh? Això ho hauries d'haver demanat quan has telefonat. Sé molt haver-la fet vindre fins així, però he canviat d'opinió. Ja no necessite els seus serveis. Digue'm què li dec. Ah, ja no? Si no he tardat res. Tan apurat està bé. Eh? Què li dec. Mira guapo, si el que et feia il·lusió només era pagar, em podies haver fet una transferència i m'estalviava el viatge. Ho sé, però me ho he repensat ara mateix. Faràs servir esta per desembussar? No siga vulgar i diga'm d'una vegada què li dec. El molt poter em diu que sóc vulgar. Sí, i no té per què ofendre esta senyora. Mira, em fas vindre a cent per hora, i quan arribe ofeng la senyora. Si us voleu divertir, us compreu un tren elèctric, però no jugueu amb la feina de les persones. No siga impertinent. Vulgar, impertinent? Però tu de què vas? Vulgar, impertinent i maleducada. I tu un cabró masclista capaç de comprar el cos d'un ésser humà com si fóra una mercaderia. Què? Eh, no t'ofengues, que la puta eres tu, eh? I per què creus que soc puta? Perquè tu em pagues, mascle visiós de merda. Això és el que vull fer, pagar i que te'n vaig, indecent, per última vegada, que dec. I ara per què em dius indecent? Perquè ho eres, una indecent i una malparlada, eh? Què collons, ara no pense pagar. Ja està, que et pagues el taxi i prou. Que no em penses no. pagar? No, una denúncia, si vols. Mira, no saps amb qui et jugues és duro. El taxi i prou, quantes? és? Iolanda, fica la mala bossa traient una pistola. Donam tot el que tens a casa i així no haurem de fer diners. Eh! Porta la pistola. Sí, senyora, la veig molt atenta. Una pistola. Sí, una pistola. No li doneu més voltes. És de veritat? Vols que vas a punteria amb la teua perola? Estàs disposada a fer-la servir? Tu posa'm a prova. Què de fer? Donar-me les peles ja. No. Per posar-te a prova. Abore, abore, abore. Aclarim el mecanisme. Jo t'apunte amb la pistola. I mentre la senyora està paralitzada per la por, tu, que també estàs acollonit, em dones tots els diners que tens a casa. Després, me la rei. Si És fàcil, et... no? Si et dono els diners, te n'aniràs? Ha! I què vols, que ens casem? No et donaré ni un duro, puta! I mira, no et poses nerviosa que em suen les mans. Dispara! Dispara! Meuca! Dóna'm els diners! <laughs> mira, fa un moment tenia un problema, no sabia ben bé on disparar-me. Saps què vull dir, no? O estava fent-te un potet rotxet. I ara em soluciones el problema. No et talles. Dispara, Meretriu! Ara, Meretriu? Però tu quieres el Joan Fuster? Qui sirve? Sí, sí. Dispara! Sí, sí. D'acord, si és això el que vols... No! Què fas? Si el mates a ell, abans m'hauràs de matar a mi. Vosaltres dos esteu grillats. Vicente, aparta, és la meua vida. No li facis cas que no vol morir. Tens una pistola, gasta-la. Mm... A vore, a vore, què diràs ara? Marfanta! I mira, t'hauria de matar només pel vocabulari. De veritat, no sé quina història us porteu vosaltres dos. Jo l'únic que tinc clar és que no me n'aniré de si amb les mans buides. Ara sóc jo que que el mecanisme. Si vols els meus diners, m'hauràs de matar. I si primer la mates a ella? No, ella no te resabore. a veure. Mata'm a mi, vinga, no te talles, que la meua vida és una merda. Ah, doncs la meua tia ni te ho explique. Si la mates no et donaré ni un duro. Uff, vejam, aquí he de matar perquè em doneu la pela, a tu o a ella? A mi. Si el mates a ell, a mi també. Ai, per favor, fem una pausa, reflexionem un instant. Normalment quan algú l'apunten amb una pistola té por que el disparen, no al contrari. El que no es pot fer quan algú t'apunta amb tota la seva bona voluntat és demanar-li que et disparen. Sincerament, voleu que us maten? Sí! sí. Els dos? Sí. sí! Doncs no. No us mataré. Dispararé els genolls. Us mutilaré. Ai, això no són maneres. Ai, a mi també, més que faci el que vulgui. El que passa és que Isidre té raó, eres una maleducada. Si hagueres demanat les coses per favor, com Déu humana, estic segura que Isidre t'hauria donat el que volia. És veritat, amb mi els Però clar, has entrat així, en la pistola, amenaçant i clar, i si no, no. Ai, Mireu, no estic lligant res, eh? Però si el problema és que ho demane per favor, van, ho faig. Dóneu-me els diners, per favor. No, i no per mentidera, perquè has dit que estaves disposada a disparar i quan tens l'oportunitat, t'acollones, que eres una cobarda. Escolta, ascolta, que la teua vida m'importa una merda. Si no dispares perquè encara no he vist un duro. Perquè no t'atreveixes. I així estem fent del fava. I això has acabat. Iolanda el torna a apuntar. Vicent ha anat fins al calaix i ha tret la pistola de d'Isidre. Apunta, Iolanda. Si dispares a este home, rebenta les mamelles de silicona. Vicenta, no... Calla! Ei, ei, ei, ei, no et poses nerviosa, bonica. Jo no vull matar a ningú. Què et penses, que estic boja? Només volia espantar-vos. Ah, i les mamelles estes són meues, que conste. Doncs deixa d'apuntar-lo i apunta'm a mi. No t'estimes més que la deixa a terra? No, apunta'm a mi. Vicenta! Tu calla, que estic farta d'esta merda de vida. Tu, dispara! ¿Cómo vas que dispare? ¿Dispara tú o disparo yo? ¡Vicenta! ¿Qué? que la pistola que no es de veres ¿Qué? La pistola que tens que no es de veridad. No digas animala y tal que es de veridad. Que no, que es de foquete, o sea que no haces es la valenta que encara farás mal. Estás mintintor. Que no. Agora, agora, que me clarisca, la pistola que tens si es de veridad o no? Tú no sé. Es de mentida, laborar, dispara. Que dispare a tú? Eh, ya vets fer más. Ahora, no, na que diga la verdad que la pistola es de mentida. Ve. Em dispararé a mi mateixa. Així veurem si és de veritat. No! Quieta! Tens raó. T'he mentit. És de veritat. A mi no m'enganyes. T'hauries disparat? Doncs pot ser sí. Com pots arribar ni a pensar a fer una cosa mm -hmm. així? Tu tens... Uh... I ta mare? que hauria fet? No ho sé. Tu no eres conyó. Tens algú en qui pensar. Tu també tens algú en qui pensar. No. Jo no tinc ningú. Ei, ei, ei, ei, escolteu, us recordeu de mi? Què anem a fer? Res. Així ningú no mata ningú. Tu te'n vas i ens deixes tranquils. Però si em vols matar no mires més, eh? A mi. Almenys has de pagar el taxi i el servei. És el primer que t'he dit abans. quantes? 500 euros. Collons. Mare de Déu. Ah, és la tarifa, ja t'ho deuen haver dit per telèfon. Eh, no, no m'ho havien dit i no tinc prou. Els 300 dels protectors no te'ls pense tornar. -hi. Puc pagar amb targeta? Sí, clar, cap problema. No sabia que fora tan car. Home, segons el que demanes? Ben bé, no he demanat res. Ah, sempre s'han de pactar els serveis per endavant. Si no, clar, pas el que passa. En això té raó. Si tots els clients foren con jo, això seria un bon negoci, eh? Per donar cosa, és la primera vegada que vinc a esta adresa, però la teua cara em sona. Ens hem vist alguna altra vegada? No crec, que és la primera vegada en la meva vida que telefone a... Pot ser en condicions de la tele. Soc i Isidre Ferrer. Fins este matí era conseller de la Generalitat. He dimitit. Ei, mira, el del xalet. Exacte. És este, el xalet? Home, està bé. Jo hauria fet les finestres més grans. Els arquitectes, estos moderns, que uf, avui dia... Isidre Ferrer. Vaja, vostè ha d'estar podrí de duros, eh? Mm -hmm. Ni la meitat de la meitat del que diuen. Bé, senyor Ferrer, sempre que vulgui ja sap on em pot trobar. Ah, pregunte per la Yolanda. No creo que torné a telefonar. Ahora que con este rollo que es se ponen ustedes dos, no sé si... ¿Qué es? ¿La seua donna? No, ¿es pensa que yo telefonaría a una como tú a la meua donna así? Mira, pues pues no sería el primer, ¿eh? Pero a cosas extrañas, les que veo yo. Este matías he estado un tipo. Ya hace tiempo que voy, ¿eh? Pero aún no me he acostumado és un que vol que ho fem davant de la seua sogra. La dona està paralítica en una cadira. Sempre és el mateix número. I ho fem a la taula del menjador. Ell encara la cadira de rodes cap a nosaltres i li faig el cervell. I aquella iaia que no pot ni parlar, allà mirant i babejant. Ai, la vida. La vida és més rara que la punyeta, xiquets. Viu a la coma el molt cabró. Poden saber d'on trau els diners per a pagar-me? Un paio casat, com la majoria. Mentre la seua dona treballa, mira, ell li fa l'espectacle a la sogra. Ja veus. En quin lloc de la coma? Al carrer de les Moreres. Vicenta, agafa la pistola del calaix i fa per Què passa? Hem de tornar a començar amb les pistoles? Vicenta, espera! Què vols que espere? Per ser matar este fill de puta! I a qui vol matar ara? Situem-nos que fa temps que vas perduda! Vicenta, és pensar que l'home este que dius és el seu marit! Hòstia! Hòstia, això mateix dic jo! És que davant de banda, ma mare, eh? Davant de ma mare. Tranquil·la. Com no, vols que estiga tranquil·la? Potser no és ell. Vivo al carrer de les Moreres, té una sogra paralítica. Ah, es diu Manolo. Ho veus? Sí. És ell. Companya, escolta, si te'l vols carregar, t'entenc perfectament. Però no ho facis tu, has de pensar fredament. Mira, tinc el telèfon d'una agent que es dedica a això i ningú lligarà què ha passat. Tens diners? No, no tinc res. Claro això costa diners. Mire, vostè entén, deixa-li els diners per llevar-se de damunt a este cabró. Però com vols que jo li deixi diners per matar una persona? Una persona? Això és una persona? Estic segura que et pega. Ara ja no molt. I fa no. gocera estalçar-se. Dóna-li la pela, home, dóna-li la. Total, la que té la furtat. Eh, eh, això no ho pot provar, eh? Vinga, home. Mira, Monica, jo et dono el telèfon. El se ho ha buscat. Jo vaig perquè sóc una professional, clar, però què li donen pel sac? Carrega-te'l sense remordiment. Bé, i si no volen res més, jo me'n vaig. I ara jo què faig? No ho sé. Mira, a mi, que es porta dones a casa, mira, és un home, però davant de ma mare, la pobra, veient com el marit de la seva filla és es que és tan brut. Sí que ho és, sí. És es que es mereix que el maten. El que has de fer és deixar-lo. Posa-li una denúncia per maltractaments. Sí, i als quatre dies sí i em mata a mi a hòsties. I ha d'haver alguna manera de llevar-te'l de damunt. Per ara, la millor idea me l'ha donat Jolanda. Tindries remordiments tota la vida si faràs una cosa així. Remordiments? obriria una ampolla de cava cada any per celebrar-ho. Això ho faria? No m'ho crec. L'odies. Si es morira ben feliç, que em faria? No m'ho crec. La dona més feliç i realitzada del món. No m'ho crec. Que di que sí, hòstia! Quan Jolanda anava a disparar i t'has posat al mig, per què ho has fet? No ho sé, mira, m'ha eixit. Li has dit que, que disparara? Perquè sabia que no ho faria. Ah, gràcies. He actuat per estinc. Si ho pensa, et deixa que dispare. T'has posat enmig perquè eres una bona persona. Sí, i de què ens serveix ser una bona persona? Per aguantar un marit puter que tortura ma mare? Fa molt que estàs casada. Set anys. I va ser així, des del principi? Així en què? Eh, Pegar-te. Ui, abans de que ens casarem, de que ens casarem i ens cascava. I per què et vas casar amb ella? Perquè estava enamorada, no et fot, al principi tot molt bé. Però quan ma mare es va posar-me a i me la vaig haver d'endur a casa, les coses van anar cada vegada pitjor. Ja, clar. Cabro, ja em diràs tu per què em vaig haver de casar amb este nergumen, amb la de xis del barri que m'anava al darrere. No Podria triar i tot, ho jure. Sí, sí, jo també t'haver anat al darrere. Sí, per fer un volvet com amb Yolanda, però res més. Pot ser, sí. O pot ser, no? Escolta, escolta, no em fases la rosca, que si vas calent t'haver-te quedat amb... que amb mi no tens res a fer. Només he volgut dir que estic content d'haver-te conegut. Sí, ja. No, de veritat, t'admire, eres valenta, lluites. Si jo tinguera el teu esperit no estaria tan acabat. A mi em fa falta caràcter. Home, per ser ministre segur que s'han de tallar caps i tindre' els ben posats. No, no t'ho penses. Estàs en el lloc adequat, en el moment adequat... Si no, ara treballaria en qualsevol empresa, guanyaria un bon sou i viuria com un senyoret. O potser estaries venent protectors per als fogons? Ui, no, jo seria incapaç d'anar venent per les cases. Ai, segur que no. Bé, mira, jo ara me n'he d'anar. Ja? Xerrem un poc més. Eh, no puc, me n'he d'anar a casa. Li he de fer el sopar a ma mare i he de pensar en tot això d'avui. Eh, ens podríem veure un, un altre dia per xerrar. Puc vindre demà, si vols. Sí, per favor. Necessite parlar amb algú. Gràcies. Però no vull trobar-te amb el cap obert i un basalt de sang a terra. No, no, segur que no. En realitat, no m'atreveria. A mi també m'aniria bé parlar amb tu. He de pensar en tot això del meu marit. Quan deu valer fer-me una persona? No vull que tornes a pensar en això. Un assassinat és una cosa terrible, fins i tot per parlar-me. Segur que traurem altres solucions. Me'n eh, vaig. Puc vindre demà, a veritat? A l'hora que vulguis. Adéu, Isidre. Eh, de veritat, m'hauries anat al darrere, al meu barri? Segur. Vicenta li fa un bes als llavis. M'agrades, consellera. <coughs> Una setmana després, Isidre Ferrer està assegut al sofà. Nerviós, mira el rellotge. Sobre la tauleta hi ha una maleta d'executiu i un sobre de mida poble. Si no farà un covard de merda m'hauria fotut un tir i s'havien acabat tots els meus problemes. Oh, aquesta bússera em matarà. Oh. Isidre agafa un poc de pastilles i s'empren un parell. Apaga uns quants llums i queda en penombra. Calma, molta calma, i obri, hi ha la porta hi ha un home. Amadeu? Sí, sóc jo. Passe o parlem a la porta? No, passe, passe. Ho té tot? Sí, passe, tinc la meitat d'estimers, ja sé una foto i les dades que es va demanar. Abans vull aclarir un parell de coses. Si no em parlem un poc pesat no l'entenc. No, no, perdone, vull aclarir un parell de coses. Quines coses? Com sé que després no ens farà xantatge? Com sé que no em vindrà al darrere demanant-nos més diners? Vostè tindrà proves que jo he fet matar un home. Quines proves? Una foto? Uns diners? Serà la seva paraula contra la meva i, creguem, sempre guanyaria la seva. A més, nosaltres som uns professionals. Si feren coses així, perdríem tota la reputació. Com ho farà? Com menys detalls sàpiga, millor. Estudarem el cas i utilitzarem el millor sistema. I si no el maten? I si hi ha algun problema? I dir que som uns professionals. Deixem morre els diners i la foto, va. Escolta, parlem d'això. No és que vull que regateixar, però ho trobo una miqueta car. Ja sé, ja sé, una vida humana no té preu, però és que és molt Les car. Les nostres tarifes estan per sobre del preu de mercat, això ho reconec. Però oferim qualitat. Perfecte, 100.000. L'altra meitat... Quan faci el treball. A la foto i les dades. Sí, sí, perdone. Vostè jo no ens hem vist en un altre moment? Home, ara que ho diu, la seva cara em sona així. Sí. Isidre obri el foto, obri el sobre i trago la foto. Mira la foto, mira l'home, torna a mirar la foto i torna a mirar l'home. Hòstia! Ara què passa? Eh, no, no, no. No no és la foto. M'he equivocat. Com que no és la foto? Eh, no, hi ha, hi ha hagut un error. Este no és l'home. Bé, sí que ho és, però... Però què? Acaba de canviar d'opinió. Ja no el vull matar. Escolte, no fem conya, eh? He vingut així perquè vostè s'ha posat en contacte amb nosaltres. Això no és un xoc. I quan he vist la foto, me adonat el que anava a fer. És uh, un assassinat. I què es pensava, que li portarien una panera? Vostè no ho enten. De veritat, no ho entenc. Jo sóc un home religiós, no puc fer-lo. Els remordiments no em deixarien viure. Eh, no toques, collons. M'ha vist la cara. Si fem el treball, tant se me'n fot. Però sé que, és, sé que no em denunciarà, però si no el fem, no puc quedar tan tranquil, que no ho entenc. Jo no diré res, li pagaré per les molèsties. No és una qüestió de diners, és una qüestió de seguretat personal. Però a veure, de què té por? Que vaig a la policia, no puc anar allà i dir anava a matar una persona però me de penedit i ara vull denunciar. Eh, vostè guanyarà un bon grapat de diners sense cap risc. Sense cap risc? Jo no me un gorreu. Si tornes sense l'encàrrec tindrem molts problemes. A veure... Això és un negoci, no? Sí, clar. Doncs el client sempre ha de tenir la raó. I el client, sóc jo. L'home trau una pistola i apunta i sirve. Ja m'estranyava que no hi la pistola. O el mate vostè, o mate de la foto. Si me carrega el treball, el treball cap problema. Però si no, no puc deixar el testimoni. Saps que li dic? Mate. En el seu moment no vas tindre prou valor. I ara he estat a punt de convertir-me en un criminal. Matem! Una llàstima, deixaríem la tapisseria fet un fàstic. Millor, la tapisseria, les parets, les portes, estan verdeta de finestres, tota esta merda de xalet ple de sang. Sap que la culpa de tot la té este xalet? Tan de bo que de fet un fàstic i no el puguen ni vendre, i l'han de cremar i tirar-lo a terra. Els seus cereus no sé si estaran d'acord. Este xalet està molt bé, eh? Les finestres una miqueta xicotetes... Sí, menudes, sí, xicotetes, ja, ja ho sé, ja ho sé. Els meus cereus... Havia pensat en això. La meua dona i jo no estem separats legalment. Si jo palme, ella s'ho queda tot. Ah, no, no, no, no. fins ahir podríem arribar. Em deixa per un pipioli i damunt es queda el xaler. No ho molt, però avui no em pot matar. He de telefonar el meu apocat i redactar un nou testament. Vostè no telefona a ningú, fins que no clarim que hòstia passa si. Sí. Té raó, té raó, no cal, deixaré una nota, amb això ja haurà prou, la meva darrera voluntat. Perdona que m'hi fique, però si jo el dispara un assassinat, i normalment els que voren assassinats no deixen notes. Torna a tindre raó, és el que dic jo, m'hauria de suïcidar, però no tinc valor. Mire, así tenga la pistola que volía hacer servir, sería tan no amable no la apunte ni la done. No apunte o dispare. Dispare, pero a mesta, así sembrará. No. Qué puñetazo. No voy a morir. Ahora, no, ya no estoy que enamorado. ¿Enamorado? Sí, perdudamente. Mire, me importa una mierda que estoy enamorado. Usted ¿Me está haciendo perderme un encargo o me lo fa o no torna a borra esa enamorada? o enamorad. enamorada, enamorada, enamorada. Miren. Saca bat. Arribada a este punto yo puedo decir todo. Uf, y ahora El tinca les meu, es mans. Este es el kit de la cuestión. Yo sé quién es vostè. Claro, claro. Ese es el problema. Eh, sé qui és, voy a dir o sextot de tú. Tú eres Manolo. Con saba tu non. I també sé que estàs casat amb Vicenta. Ara m'estic començant a d'emprenyar de veritat. Explica't o et farà de la cara. Jo de tu no ho faria. Tota esta conversa s'està gravant en vídeo i es retransmeta una furgoneta que tenim al carrer. Què? En vídeo, tot. Com que en vídeo? No seràs policia? No. La meua enamorada és Vicenta. Vicenta? La teua dona, sí. La meua, La meua Vicenta? Sí. L'únic que vull és que la deixes en pau i que puguem viure el nostre amor. Si no, esta grabación anirà a parar a la policia. A ver, a ver. Abans de parar la grabación, acabem l'assumbre. Vicenta, em posa a les banyes amb tu? No, no, no ben bé. El nostre amor és platònic, per ara. Platònic? Què hòstia vol dir això? Vol dir que no mantenim relacions sexuals. No m'estranya, jo tampoc. Eh, però jo l'estime. I ella em compré. I, I tot això estàs grabat? Però això d'això per estàs parlant d'esta conversa? Sí, ho sé tot de tu. Sé que pegues Vicenta, sé que portes dodes a casa i te les tires a la taula del menjador damunt i davant de la teua sogra paralítica. Com saps, això? Com ho sé, com ho sé? Sí, uh, perquè t'he fet seguir des de fa molt de temps. A veure, parlarem d'això com a persones civilitzades. Tu vols que deixi la boa dona, no sé això el que vols? Exacte. I com saps que qui sóc i a què em dedique Vols fer-me un xantatge perquè, la... xantatge perquè la deixi? És això? Exacte! Així, per la cara? I els diners? Ah, estàs disposat a pagar? Sí, no caldria, però sí, te tinc les meves mans, no sé si te n'adones, o agafes els diners i ens deixes en pau o et fiques a la presó. I tot això ho has voltat per Vicentes? Sí. No vols que batem ningú? Matar? Quina botxeria, jo tinc unes conviccions morals, eh? No m'ofengues i també t'emportes la meu sogra. <ríe> clar, clar que sí. De tota manera, havien parlat una part ara i una altra després. Però això formava part del muntatge per fer-te vindre ací. Ara no matarem ningú. Si vols la meva dona, hauràs de pagar les dues parts. D'acord, però la segona no te la donaré fins que hagi signat el conveni de separació. Però això... En un mes està arreglat, tinc experiència. Un mes, però... És un tracte just. I... I jo puc estar tranquil per la gravació esta? Sí, si ens deixes tranquils a nosaltres, sí. Jo només vull la felicitat de Vicenta. Mm, cap problema. Tot va per a tu. Tracte fet. Tinc curiositat, per saber què hi tenies dins del sobre. Eh, una foto d'un tipus que no conec de res. M'estime més que no, la, que no la veig. Manolo, agafa el sobre i veu la foto. Sóc No! Com que no? Sóc A veure, no... no me, eh. Ara que ho dius? Una retirada... Però mira, mira, la, la boca i el nas, totalment diferent. Tu em per imbècil o què? No, no, dius, jo mai voldria no. No, no, no. jo! Que no? A veure, és la teva opinió, però jo crec Prou, personalment... jo! Que no? Bueno, pot ser sí. Perquè què hi ha la foto meva a dins del sobre? Casualitat? No crec. crec. Coincidència? És el mateix. Bé, segur que Vicenta, sense fixar-m'ho ha posat una foto teua. Per què? Li vaig dir, dona'm una foto, qualsevol. I ella a vegades fa les coses amb una mica d'esma i no es va fixar prou. Clar, per això t'has espantat tant en veure la foto abans. Tu volies encarregar el mateix, el meu propi assassinat. Ai, quina bestiesa! Com vols que t'encarregi a tu mateix el teu propi assassinat? Ja m'has di que eres molt professional, però... Tu no sabies qui era jo. Vicenta no en té ni idea que em dediqui a aquesta feina. Ningú no ho sap. I per molt detectiu privat que vaig exposat no pot haver descobert. És el millor detectiu privat, eh? Fa mesos que et segueix. O sigui que em volíeu pelar. Amic meu, resa! Eh, un moment, un moment. No, no. D'acord. Ho accepta. És veritat. Volíem matar-te, sí. Però el que t'he dit de Vicenta és veritat. L'estime. L'únic que vull és viure amb ella. T'he donat els diners. Te'n donaré més. Sou uns assassins. No, no, no, no per ahir sí que no passa, eh? L'assassí eres tu, perdona, ho entendre. d'entendre. Abans has acceptat el tracte, ara és el mateix. Si et separes de Vicentat, jo et dono els diners. I qualsevol dia un paio en fot un tir al cap. No, què? Jo ja tindré el que volia. D'acord, si vols Vicenta, queda-te-la. Però pensa que prendré precaucions. Si em passa alguna cosa, ho deixaré tot ben perquè un dels meus col·legues us arranque les entranyes literalment. No caldrà. I a més, com que tenies tan males intencions, la cosa en quedes així la més cara. Més? Acceptes 200.000 com a primer termini, però segons serà de 200.000. 200? Això és un abús. Pensa que em volies matar ara. Sí, però a veure, no barrejarem les coses? Havíem arribat a un pacte, a no un no preu. No em premer el gallet ara mateix. D'acord, d'acord, 200. Doncs quedem així. Amadeu, et dius Amadeu de veritat? Sí, vull dir, no. Em dic Isidre. Isidre? Ara sé de què em sembla la teva cara. Tu eres... El del xalet. Tu sí. eres el conseller aquell que va dimitir, l'Isidre Ferrer, i el xalet és este, és clar. Mira la Vicenta, semblava una xoca, eh? S'ha lligat tot un conseller. Ja no ho soc. A mi també és. Tota per a tu. Quan vulguis se'm pot anar de casa. Fos els fotells que calguen i els firmaré. Però pensa que si me la jugues, Vindré a buscar-vos amb esta i amb bona companyia. Li diré a Manel Zamora, que és l'avocat que porta el meu divorci, i que es posi en contacte amb tu. No hi haurà cap problema. I quan signem, donaràs la pela, Pots confiar en mi, sóc home de paraula. Confio més en esta. Pensar que em pagues per deixar de veure la meva sogra. El problema és, ara és explicar això als caps i que se ho creguen, però bé, ja m'ho faré. Em permets un comentari ja posats jo hauria fet les finestres una miqueta més gran. Adeu, conseller. Fins ací si un mes. La mare que em va parir. Al mateix lloc, tres setmanes després. Pilar, la mare de Vicenta, està a la seva cadira de rodes. Té uns 70 anys. No pot parlar i té mig cos immòbil. Isidre, se vol sopar, va arreglat per eixir. Entre Vicenta amb un vestit elegant, està esplèndidament transformada. Isidre, de veritat creus que és prudent que vaig a l'exposició amb tu? Estàs guapíssima! Gràcies. Comparat amb la pinta que feies fa tres setmanes quan et vas vindre a vendre els fogons? Sí, és el maquillatge i el vestit. Oi, oh, si em venen les veïnes? I tant que avui que vingues Seràs la meva acompanyant i tothom tindrà enveja. Hem de començar a així de casa. No em puc quedar així, tancat per sempre, i vull presumir de tu. Em vas dir que seria una cosa íntima? Ui, ja no, m'han telefona del partit i es veu que els periodistes han assabentat que hi vaig. M'han dit que millor que no em presenti, però pum, a mi m'és igual. No he d'amagar res i tampoc no he de donar cap explicació. Pot ser un poc engueixant, però tu... Eh, bé, prepara't per aixir en els diaris i les revistes, ens faran fotos per tot arreu. Fotos? Segur, estarà ple de periodistes. Ai, quina vergonya, per favor. No t'has d'avergonyir de, de res. Estàs preciosa. Pilar, veritat que està guapa la seua filla? Eh, Isidre, no sé si podré anar. Per què no hi vas tu sol? Per a tu serà més fàcil. És la primera vegada que ixes... Ni li... parlar-ne. Hem estat així a casa massa temps i he d'intentar refer la meva carrera ho he de fer amb valentia i vull que estigues al meu costat. Ai, Isidre. Sí sigur conseller de la Generalitat no he sido un no ningú, tindret, necesite, voy tornar y voy tornar amb tu. Vos dir que es pot refer la tea carrera sí, y tant la gente oblida rápidamente. Demostraré que el que va a pasar estaba justificat total, es un chaletet. Si alguna cosa he pres en política, és que a tot li se pot pegar la volta. Faré que tot sembli una conspiració, ordida per allunyar del poder un dels pocs polítics honestos que queden avui. Amb el suport adequat puc acabar de secretari general del partit i esta nit serà el principi de tot això. Ui, doncs no m'ho vull perdre. Faig una mica de sopar per a la mare i aquí <coughs> se n'anem. Pilar, demà veurà la seua filla als diaris. No li molesta que me l'endrugui un moment, no? Trobar la seva filla ha estat el millor que m'ha passat mai. És tan, tan sensible, comprensiva... Quan es van conèixer jo estava en una depressió. Bé, ja ho sap, vaig arribar a tenir la pistola així. Sí, jo pensava que després de l'assumpte del chalet, la meva vida havia perdut tot el sentit. Vicenta m'ha fet vore les coses d'una altra manera. Si tens al costat una dona, sempre paga la pena viure i lluitar. Encara que siga en una cadira de rodes, com vostè, veritat, Pilar... Què passa? Ah, mira! Què ha passat? M'ha caigut el setrill d'oli no? al vestit! Com? Anava a fer una truita i se més esbarat. No passa res, posa't una altra cosa. No tinc res, és l'únic vestit de cent que tinc. Eh, tampoc cal que vaig estar arreglada. Ah, oh, no, jo he fet el moc no hi vaig. I què vols que fer? No ho sé, Ves tu sol. No, Vicenta, jo vull que m'acompanyes. Com vols que t'acompanyen a esta pinta? Eh, doncs no anem. No, no, però tu és molt important i seran tots els teus amics. Sí, però jo pensava... Ja li havia dit a tothom que aniries. Doncs dius que em troba malament. Ai, no sap greu per tu. Et feia tanta il·lusió. Segur que vals quedar-te? Sí, a més si vull dir que no... Però eh, m'hi veig obligada. A més, en feia una mica de cosa amb tanta gent. A la propera ja aniré. A mi em feia il·lusió que vingueres. Ai, als dos ens feia tanta il·lusió. Ai, vull mostrar a tots. Vull presumir de dona. I jo d'home. Eh? Però avui no podrà ser. Vinga Ui. i sigre, què faràs tard? Avui és el principi. Tot s'adreçarà. Tot tornarà a agafar el camí recte. I tu formaràs part. Ai, el meu secretari general. Vull que tothom et conega. Uf més de pensar que vaig estar a punt de fer matar una persona... Vas fer ben fet de negociar amb Manolo, perquè l'únic que li importa són els diners. Manel Zamora m'ha dit que en una setmana tindrà els papers arreglats. El teu home firmarà i tot s'haurà acabat. Ai, és la cosa que més desitja en este món. De veritat que no vols vindre... Tens aquell vestit blau que et Oi, queda molt no, bé. No, no, és molt bé. Ah, no. a mi m'agrada. Va, passa-te'n, per favor... No, no, no, que no. Vinga, estimada, no sé per on era Mare, què li passa? Telefona a una ambulància. No, és que de tant en tant s'ofega. Doncs no marxem, no la podem deixar sola. Ja si li passa jo. alguna cosa... Ja em quedo jo i estic acostumada i sé el que s'ha de fer. En el fons el que vol és tindre companyia. Pilar, punyetera, s'ha de prendre les coses amb més calma. Vinga, vinga, no perdes més temps. Sí, eh, adeu. Adeu, mare, un beset. Adéu, estimat. Adéu, amor. I si dreix, així que tanca la porta, Pilar, salsa de la cadira de rodes. Adéu, amor. N'estic fins a la fira, eh? No vull que faci el cada dos per tres. És que encara deu ser el replà. El replà, el replà. És que amb això dels vesells, que no puc. Ai, no es queixa tant, que a la llengua. La llengua? Si una estat així, Si és massa el, vella, si, si els papers de la separació es pogueren aconseguir en menys temps, quan havit que estaria ple de periodistes, em pensava que em moia periodistes realistes. És que això està durant massa. Estem cometent terrors. Manalshora que ja ho té tot a punt. Fa una setmana que ho té tot a punt, però hem d'esperar els terminis legals, perquè, si no, podria sospitar. Sospitar, sospitar, sí. Però és que estic farta. En això que sona el timbre, Pilar torna ràpidament a la cadira. Vicenta va obrir. Qui és? Nosaltres. Vicenta obre la porta. Entren Manolo i Yolanda. Què hi feu, ací? Venim a veure la mare. Ai, esteu grillats. I si us veu algú? Algú? Clar que algú. Encara sort que algú em ve veure de tant en tant. Si no, no aguantaria. Ai, mare, alces d'esta cadira, em fan no sé què, vore l'aixill. Però heu vingut altres vegades? Dues vegades, quan teniu fora. Ai, sou uns irresponsables. Irresponsables, la Cinta Terrao. Em fa molta il·lusió que vingueu, però no ho hauríeu de fer. Em pensava que avui el consideri tu així. Sí, però a última hora. M'ha dit que estaria ple de periodistes fent fotos i ha hagut de muntar un numeret amb el vestit. Sí, sí, ja hem vist que així a sol. Hòstia, on t'has posat, nena? Ai, quina pena. Era un vestit preciós. És veritat, estàs molt guapa. Gràcies. Gràcies. Gràcies a Déu que estigui. <coughs> Fotògrafs. Si arriba anar-la, caguem. Però la sort ens acompanya. Des del primer dia, quan la Cinta va arribar just per evitar que se'n suïcidara. Este, suïcidar-se, és incapaç. Incapaç. Incapaç, toca collons i babós. Però no podem jugar més amb la sort. Fins ara tot així perfecte, però ens estem arriscant massa. Hem d'acabar I no vull que en torni a besar, Cinta, no ho suporti. Vaig a canviar-me. Després vull parlar amb vosaltres. I ja que esteu tots així, aprofitaré. Ja ara què vol? Què vol? Què vol? No ho sé, però està estranya. A si a últim hora la cagarem. Hem de tenir calma. Aquesta vegada se'n està redó. A mi l'únic que em fot... És es que el paio este segur que té molts més diners amagats. Diners amagats, sí. N'ha de tindre. I ara mateix en parlàvem. Si paga 300.000 euros tan alegrement vol dir que la faixa em porta molts més. Mols més, molts més, segur. Si alguna cosa he après en esta professió és que a tots se li pot donar la volta Hi hauríem de trobar el sistema. Sistema, sistema. <sí> ja hem tingut prou feina de fotre'ls 25. I jo no em passe més en esta cadira, eh? Ni un minut més. Mare, hem de pensar. Pensar, pensar. Laura, nena, este Plas rodó. si toquem alguna cosa caurà com un castell de cartes. Bueno, doncs tu no ho veies tan clar al principi. Al principi, al principi no ho reconec. Quan Manal Zamora em va dir que ho havia començat amb un conseller de la Generalitat, vaig pensar que anàvem massa forts. Ho acceptem. Però este és es un passarell com qualsevol altre. Zamora el tenia calat de feia temps. Cuando le va a dar teléfono de les putes ya nos lo Este matí divertido, va a dar el eixapero un altre este país está más madur que un grado de pus. ¡Ay, qué desagradable eres! Y tal como de la esperada, Pam, com un rellotge. Com un rellotge. Mare, per què repetís tot el que dius? El que diem? Ai, no ho veu, com sí? Com sí, que. Ai, això de repetir. Repetir, què és el que repetís? Ai, mare, es troba bé, fa coses estranyes. Coses estranyes, coses estranyes, sí, faig coses estranyes, perquè m'estic tornant carabassada, de tant d'estar-me la cadireta fent-la... Hem d'acabar ja d'una vegada. Cal tindre paciència. Si se mouen els papers massa pronta, se donarà. Sinta com ho porta. O porta o porta. Mare, Per favor! Per, per favor què? toca, és igual. Igual. Igual hauríem de pensar-li alguna per acabar més aviat. Sinta està morficada en el seu paper. Pot ser massa. Quan l'engegue, el conseller podria sospitar, però no ho crec perquè és fantàstica. Això del vestit de fer no anar a l'exposició, l'eixin en 15 segons. Instintiu! és la millor! La manera com ha seduit el fava este ha sigut... I vosaltres també ho estat molt bé, eh, fills meus? Ja no vos puc ensenyar res. En sabeu més que jo. No diga això, mare. dis la professió, vostè és un punt de referència. Un punt de referència? Antiga és el que estic. Una peça de museu. Avui dia tot són ordinadors i telèfons mòbils. Tot està comunicat, massificat. Avui tens una bona idea? i l'estafat acaba venent la història a qualsevol tele i guanyant més diners des que li havies fotut. I tu no la pots tornar a fer servir. T'has d'estar reciclant constantment, com el paper. Ai, abans era una altra cosa. Sort que tenim Cinta, eh? que és una artista. Recordeu aquell pallo de catarau l'any passat? Al mes i mig, Cinta tenia firma de tots els seus contes. Unes pastilletes, a dormir... I quan es va despertar no en tenia ni a tabac. atabar. Vicenta, te'n recordes aquell palló de Catadau? I tanta santa innocència! Històries com aquella no es troben dues vegades. Em va donar firma de tot. Em vaig jurar que si trobava un altre igual, em retirava. I l'en trobat. No vull que us enfadeu. He pensat molt en el que us vaig a dir i estic decidida. Després del conseller ho deixe. I això per què? Que què passa? Què passa? Que passa de nosaltres. S'independixa. Ja us he dit que la veia estranya. No m'independisse. Eh? O ho deixe. Vull ser una persona normal. Vosaltres sou una família. És diferent. Jo també vull tindre la meua família. Vull tindre fills. Fils, fills, fills. Arriba una edat que totes les dones volen tindre aquí. Doncs a mi ja m'ha arribat l'edat. L'edat. L'edat sempre és un problema per a les dones. Però tu és com si fores de la nostra família. Sí, ja ho sé, que em tracteu com si ho però no ho soc. No ho crec que vull desplegar. Ho portes a la sang, com nosaltres. Però això vull deixar-ho ara. No vull que acabar com ta mare. Para, para, para el carro. Què vols dir? Et vull dir haver-me de guanyar la vida fent la paralítica en una cadira de rodes durant un mes. Un mes... Un mes, no em facis pensar, doncs fer-la paralítica encara el pitjor són les besadetes del babos este. Mira, és la teua vida, fes el que vulgués, però no et permet que ens destrossis aquesta història. Tranquils, no destrossaré res, ho acabem, desapareixem, vosaltres feu la vostra i jo faré la meua. Si vol deixar tampoc no la podeu obligar, però no ho acabo d'entendre. Vull portar una vida normal, tan difícil d'acceptar, és? Bé, mira, ja vos ho he dit. I ara aneu-vos-en, que no m'agrada que estigueu així. Se sent soroll de claus darrer la porta. La porta del gelet s'obre. És Isidre. Vicenta! Vicenta es llança els braços d'Isidre i li fa un llarg per evitar que es veja. Manolo queda amagat darrer la porta oberta. I Holanda deix corrents cap a la cuina. I Pilar... S'asseu a la cadira fent la paralítica. Isidre! T'he trobat a la fontana! Sí, jo també. Bé, pot ser no tant. I l'exposició? No hi vull anar. Sense tu... Vicenta, li fa un altre ves llarg i Manol aprofita per amagar-se en l'habitació. Si sé que m'has de fer aquestes rebuders, me'n vaig una altra vegada i torne. Doncs vinga, vinga, ja pots marxar. <laughs> Tens tant de sentit de l'humor, estimada. Quan anava en el taxi, m'ha donat que no tenia cap sentit anar si no era tu. I li he dit al taxista, dóna la volta, tornem a casa. A casa, amb tu i Pilar, te n'adones? Ai, sí, estimat. Fins avui només havia pensat en mi, però ara... Ara te tinc a tu. Entens, i tant que em tens, però... Ah, Vicenta, sé que és una miqueta precipitat, que encara no tenim els papers, però eh, ho he de fer. Eh, vols casar-te amb mi? Ai, a aquest home que t'embrotaràs els pantalons. Vicenta! És que encara no em crec que Manolo signe els papers. I a més, el conveni de separació no vol dir res. Fins al divorci haurem d'esperar uns mesos. Ah, això vol dir que sí? Ai, m'agafes molt de sobte. Pilar, yo sé que no ya capo me probó en el mon pero la suha pero yo dedicaré todo del que me queda de la vida per hacerla feliz. Todo el que tinc es ella. Gracias, gracias Pilar, muchas gracias. Estoy seguro que serán muy feliz a nosotros. ¿Estás contenta? Uy, no voy a saberlo. Sí, sí que voy a saber. Doncstic L'hòstia de contenta. Ho he decidit tan de pressa que no t'he pogut comprar-la en ell. No petici, que és igual. Ah, no, no, no. Una petició demà sense en ell és una escafa. Demà l'anirem a comprar. I ara anem els tres a sopar. Ara em poso roba més còmoda i marxem. I si li va cap a les habitacions, on s'ha amagat-me nou? No. No vull que et sacrifiques per nosaltres. Vés a l'exposició. Sí, el sacrifici és separar-me de tu. Vaig a canviar-me. D'acord, anem nos per fora, però no et canvies. Estàs tan guapo, eh, perquè no vas engegant el cotxe. I ta mare t'ajuda a treure-la? Sí, sí, sí, tu engega el cotxe i quan haig de treure t'avises. Ja l'enxeraré quan arribem. Eh, si s'escalfa el motor. Mm, saps què? ens sap greu amollinar-te a mare i eh? millor es quedem a casa i fem un sopar íntim amb pa. Tomaqueta. Com vulguis. En un lloc com a casa. Ai, que bé. Ara sí que vaig canviar. No, no, no, no. Queda't així. Sí. Amb l'americana em poses assent. Molt bé, però si em taque no m'esbronques. Que t'he desbroncat. Si et taques millor el meu porquet. Murra, va, t'ajudo a fer el sopar. No, no, no, no, no. Ja ho faré sola. Tu asseu't així i no et mogues gens. Si t'alces m'enfadaré. D'acord. Vicenta se'n va cap a la cuina. Pilar, no patisca, y asegure que la faré feliz. Yo no so con como Manolo comopata ver personas necesitan dolententes en este món una así o de un meu espere que mantenga el con el que llegar, aunque, además, la corta al que va a arribar encara que a me esta mena de individuos uh, má esa son traidors, ignorants, violents, animals que no mepensen en el sexe cuando vea al cap el que le fella y sidre. Tinc una sorpresa. Bravo, m'encanten les sorpreses. Molt bé, doncs tu tanca els ulls i no et mogues llets. He de tancar els ulls? Va, molt bé, ja està. No els obrigues fins que jo et diga. No, no, no. no. Els estàs obrint. Que no. Vicenta fa senyals a Manolo i a Yolanda perquè entren. Els puc obrir? No, encara. No puc més, els obriré. Manolo i Yolanda es tornen a amagar. Tats! I la meua sorpresa? No m'has donat temps! Torna a tancar el ulls i no els obrigues fins que jo t'ho diga. Si no, no hi ha sorpresa. Molt bé. Sens obrir el els ulls. Si els obres et mate. Ei, ei ho deia amb broma, no t'enfades. Iolanda passa per davant d'E d'Isidre per eixir i en aquest moment Isidre l'agafa del braç. Ja te tinc! Ai, no sigues criatura, deixem anar. I sobretot, no obries els ulls. Ai, com m'agraden les teues mans. Deixa'm anar. No, no, no. Em fas cosquerelles. I tu t'agraden les cosquerelles, veritat. Deixa anar-ho i fot un hòstia. Ai, Vicenta, que era una broma. i obre els ulls i veu Yolanda. Ah! Sorpresa! Eh, tu eres, tu eres... Yolanda, no te'n recordes? Digueu-me, Yoli, que hi ha confiança. No? Però... Ella és la sorpresa. Però quan ha vingut? Ha vingut per sorpresa. Eh, no ho entenc. És una mica embolicat. Sí, sí, molt embolicat. I no volem avorrir-te. Però d'on has deixit? Ho Per favor. Bé, tot va començar fa unes setmanes quan Vicenta es va presentar a ta casa per vendre uns protectors per als fogons. En aquell moment, ella no sabia que tu havies telefonat a la meva agència. Llavors... Eh, quan... Este traus ja, Mercè. Sí. El que Yolanda vol dir és... Que como todo ha ido, como en parte gracias a ella, em pensado que te haría gracia que viniera, que viniera a, sopar. A, a sopar. sopar. a sopar. Vicenta va insistir tanto. ¿Y cómo os heu encontrado? Bien, eh, no es bien bien que nos encontráramos en el sentido que habitualmente se da la palabra trobar no No, ni mucho menos. Eh, porque cuando te encuentras una cosa es porque la busques y en este caso es va a producir una... Estranya coincidencia. Però no ho entenc. Si havíem d'anar a l'exposició, com és que heu quedat per a sopar? Ai, no t'he dit que era una sorpresa? Sí, però de veritat no ho entenc. Vicenta, ja li ho pots dir. El què? Eh, que, que, que pensava fer-te tornar prompte pe, per fer un resopó, eh, els quatre junts. He arribat una miqueta prompte, sí. I pensar que jo no era així, eh? Sempre arribava tard. Però ara he canviat. Pel treball. Ai, Yolanda, no cal que li expliques tant, que Isidre no es fava. Perdó, no et volia ofendre? No, no, no. no, no. Ai, Teo no, fes? No, no. Ai, ara em sap greu. Que no, de veres, no. Que vaig jo soc. sóc. Teo no. fes. Ai, ara em sentiré incòmoda tota la nit. Parle massa, sempre parle massa. Ai, quina vergonya. Me'n vaig. Sí, millor que te'n vaiges. No, no, de veres, no ha passat res. Si sí, s'ha sentir incòmoda... Sempre l'acabe. Sempre... Cadascú té la seua manera de ser. i jo bé, des de menuda he tingut aquest problema. Obri la boca i la cara. Doncs calla d'una vegada i vestem. No estic ofert, de veritat. Estic molt content que has vingut a sopar. Si no et quedes, aleshores sí que m'ofendré. Bé, doncs que es quede a sopar. Que el preparem, -ho? us ajude? Eh? No, no, no, no. Tu eres la convidada. ja m'has ajudat prou. Tu, queda't amb la mare, que ja us coneixeu. Ah, clar, vosaltres, a la taula del menjador... O... Eh, sí, bé, ara em fa una miqueta de vergonya tot el que va passar. No, dona, no, que no et fasa vergonya. Si la mare t'aprecia molt, veritat que sí, mare. Vinga, sigre, a la cuina. Quina parella, ja veureu, us farem un sopar que us llepareu els dits. Vicenta és molt bona cuinera. L'estime tant. Ai, ai, ai, Vicenta. Quan una pobra prostituta com jo veu dues persones que s'estimen com vosaltres... Ai, em posaria a plorar. Tampoc a l'exagerar, nena. Té raó, l'home més feliç del món i irradia felicitat. Se'm nota i els altres la detecten. Eh, vinga, vinga, anem a sucar pa. Vicenta s'enduï cap a la cuina. Si este ha arribat a conseller, jo a reina d'Anglaterra. D'Anglaterra, d'Anglaterra. Filla... No puc més. Una setmana després, Isidre i Vicenta estan assegutges al sofà. Pilar, a la seva cadira de rodes, sobre la tauleta hi ha un portafolis amb documents i una maleta d'executiu. Li has a les 5. Cap a les 5? És que són les 5. Ja ho sé. Ell té un tot està controlat. Els papers estan bé. Ma, en Elsa Mora m'ha dit que no hi ha cap problema. I són tots els diners, perquè este els compta, eh? Tu creus que ara els d'ara aniré a estafar-lo per dos o tres mil euros? No, clar, clar, no. Els puc vore? No. I és que no, no eres mai els diners. Els diners no tenen importància. I la mare, la mare es pot veure? A la mare li faria molta il·lusió. No, i prou, em posaràs nerviós a mi. I si l'ha armat? I si ens mata? Ell sap que nosaltres el volíem matar. L'únic que vol és la pela. Ai, pot ser millor que no vinga. Si en ve, es posarà nerviós. Tu no l'has vist quan es posa nerviós. Eres tu la que estàs nerviosa. Ai, el que no entengues és com tu pots estar-te tranquil. En una negociació com està, hem de mantenir la calma. I la mare, i si li fa alguna cosa a la mare? Deixa d'imaginar desastres, t'estàs posant histèrica. Ai, clara, tu no t'ha pegat mai, no saps de què és capaç. Millor que amague la mare. No vull que amagues res, tot anirà bé. Li donaré més diners, se n'anirà, i no el tornarem a veure mai més. Ai, un fa por que li agafi un atac. Pensa que la mare també té moltes ganes que tot això s'acabe. Tots en tenim, Tots No, sé, no sé, tu ho veus molt clar, però jo, eh, on la fiquem? En cap lloc, deixa-la ací. Ah, no, no vull, no vull. Estate quieta. Perdona, però no em puc estar quieta, ja sé què hem de fer. Mira, pregar. Què? Sí, eh? Pregar perquè tot vaixa bé. Hem d'estar units, agafem-nos les mans. Agafa la mà de la mare. <coughs> Déu m'hi segui d'icordiós. Gràcies per l'oportunitat que ens has donat a la mare i a mi de començar una altra vida. Però ara ens has d'ajudar una altra vegada perquè tot acabi bé. Que Manolo agarres diners i se'n vagi de les nostres vides per sempre. Ajuda'ns a formar una família on només hi hagi espai per a l'amor, el respecte i la felicitat. Que bonic, que bonic. Gràcies. Ai... Puc dir jo una cosa també? Clar, clar que sí, per favor. Ai. Déu nostre senyor, gràcies per enviar-me este àngel de bondat que ha convertit la meva vida en un... en un... ha convertit la meva vida en un... és que no trobo la paraula. Bé, és igual, ja s'entén la idea. No, no, no, ha convertit la meva vida en un... Espera, espera, espera. En un somni, fet realitat. Ai, que original. I, i donen forces per al que he de fer avui. Ja està. T'ho demanem, senyor. Ah, Amén. Eh? Vicenta, passe el que passe, molta calma. Isidre va obrir. És Manolo. Endavant. Hola, conseller. Hola, Vicenta. Hola. Pilar... Per les reunions familiars, hi ha res més entranyable. Ah, Asseciput Televisiós. Jui, jui, intuïs que un ambient de rebuig. Comencem? Tu manes, conseller. Així estan els documents. Signa i pots endur, et pots endur la peda. Deixa'm la vore. Primer, signa. No, no va oferir res de veure? No, signa. Així. 300.000 euros són molts diners. Ho has de comprendre, Vicenta. Ja està, tu quants diners ara? A la maleta. Manolo obri la maleta i hi un feix de diaris. Què vol dir això? I Isidre agafa la pistola del I Sidre, Estic segur que tornaries a buscar-ne més. L'única manera que ens deixes en pau és que et lleve del mig per sempre. No fas les mesties, el conseller, que les carrega el diable. I Sidre no sigues boig. Ens desfarem del cadàver. Ningú es preocuparà d'investigar la mort d'aquest delinqüent. O tinc tot pensat. Deixa la pistola i parlem. Tu i jo sempre hem negociat. S'ha acabat, estime Vicenta, i ni tu ni ningú es posarà el més. Isidre, no hi serà bé, que per fer aquestes coses se n'ha de saber. El deixarem tirat al carrer. Tu faràs el paper de viuda desconsolada i ningú sospitarà. Qui vols que es preocupe per un delinqüent com este? Estic segur que hi ha més d'una dotzena que tenen ganes de fer el mateix que vaig a fer jo. Ai, sidre parlem, parlem sí, sí, sí. abans. Parlaré, parlar. no hi ha res de què parlar, estic decidit. Eres un mitja merda, no t'ho vas a disparar. Què, sí, no? No el provoques tu. Ara sí que deixarem la tapisseria feta o fàstic. Dóna'm la pistola, que a no deixarem fer els mateixos vesties. Aparta, vestir, ho faig per nosaltres, el tindríem sempre encanxat com Dóna'm una caparra. Imbècil! No. no ho faràs! Ill del mit! Isidre estimat no sigues criatura! Deixa'm! Ah! En la disputa la pistola es dispara i pereix de mort i cidre. Que cau al terra sense vida. Tots hi resten immòbils. Vicente li posa la mà al coi per trobar-li el pols. És mort! Quina merda! El molt idiota s'havia de fer valent. Valent? Valento que collons. De pegar a fugir d'ara mateix hem de desaparèixer. Merda, merda i merda! El pitjor d'esta feina és que sempre tractes amb estúpids. Cretir més que cretir. tu això no ho podeu preveure? Eh? Com és que preveure una cosa així? Cul... I tu perquè l'has provocat? Com pas teu per clavar-te pel mig? Mai més, mai més no em tornareu a embolicar. Embolicar, embolicar. Ara hem de desembolicar. No hem de deixar cap rastre de la nostra relació amb esta poca pena. N'hi ha morts absurdes, però la teua és de primer premi, idiota. Podríem tornar a França una temporada. Sí, serà més segur. Telefoneu l'Aura. <coughs> L'Aura és fora. A fora, a fora, doncs tots a fora, vinga. Però abans hem de netejar tot això, deu estar ple d'emprentes. Vosaltres marxeu, jo recolliré les coses i netejaré. Com vols que li deixem a sobre. És que és més segur, marxeu ara mateix i demà aniré jo, a Tolosa. Fem números i ens separem. Si hi hagué algun problema i jo no puguera anar, ja us telefonaria. Vinga, vinga, que això s'ha acabat. S'ha acabat. Havien tingut massa sort des del principi. Ah vinga, marxeu. I endueu-vos la cadira de rodes. La cadira. La cadira dels collons. Un mes en esta merda de cadira perquè a última hora estem a mor. Vinga, anem-nos-en. T'esperarem. No et deixes res. He desaparegut algunes vegades i sé com fer-ho. Tota la merda en Un moment. Un moment. Un moment. Tòtil, que eres un tòtil, tot xoterròs, toca collons. Has tingut una mort heroica, et felicita imbècil. Vinga, vinga, fora, fora, adeu, adeu. Adeu, Cinta. Ixel, Vicent es queda a un sistant a la porta tancada. S'acosta el cos de d'Isidre. Li fa un bes, ell somriu i obre els ulls. I la princesa va despertar. Taaat! Ai amor meu, has estat perfecte! Oh, estava, estava tremolant com un flam. Se ho han de cap a cap i es pensa que són uns genis, sou veus? Com has pogut? Quan et vaig veure el primer dia vaig saber que amb tu hi va fusta. Ah, quan has posat la pistola al ventre era una tensió, una cosa profunda, un tremolor de dintre... Sí, com una droga! Oh, sí, sí, ha estat genial, intens, sexual. Ara, allò que has fet, agafar-nos de les mans i pregar, jo em pensava que no podia aguantar-me el riure. Ai, les coses s'han de guarnir! Sí, sí. ¿Sabes lo que me hace más ilusión? ¿Qué? Pegar a fugir de este chalet. Me estaba fins los coñones de ver este fidextrete. Venga, venga, que nos de mover de presa. Pronto, comenzarán a pensar. Ves a buscar las bolsas. Sí, sí, sí. El avión es a dos horas. ¿Tens los billetes? A la butaca. El caribe nos espera. T'estima, amor I... mío. ¿Y los dinero? ¡Sona, Giaia! Todo el montón que he hecho durante estos años de trabajo clave para el país han estado transferidos. ¡Ay, lo más importante es estar juntos! ¡No nos separaremos nunca! ¡Mai! Ay, tengo de comenzar a ser una persona normal, tengo de tindre hijos con tú y quieres jugar a la playa, sota de las eh, ¡Un momento, Vicenta! Perdón, perdón, Cinta, no me cuesta acostumarme. Me hace mucha ilusión preguntarte así. ¿El qué? Tu què creus? Sidre, Ara vull que em conteste seriosament. Et vols casar amb mi? Ai, vinga, que tenim impressa. Vinga! De genolls m'agradava més. De genolls? I amb ell! Uuuuui, és preciós! Encara no m'has contestat. Casar-me amb tu és la cosa que més desitja en este món. Supose que el meu destí era enamorar-me d'una estafadora professional. I el menys professional d'un estafador... És enamorar-se de la víctima. Hem molt de d'arribar allí a l'illa, prendre el sol i fartar-me de marisc. Ui, el marisc no és gens bo per a la teua úlcera. Ah, ara què ho dius? Les pastilles. M'he de cuidar, que quan em vas deixir les mans vas dir que jo moriria jove i tu gran. Sempre em quedarà l'herència. Ai, oh, carinyo, l'últim becet al xalet. Dóna'm les pastilles, ja te les guardo jo. I Isidre, agapa les bosses i... Iix. Ai, m'he deixat una cosa. Eh, ves traient el cotxe. Vicenta, llança el pot de pastilles que du a la mà i entrau un d'idèntic de la seva bossa. Les pastilles. Les pastilles per a tu ja les tinc jo. Fava. Fos.